Mark Twain Az a fránya német nyelv Egy kis tanulás árán rokonoddá lesz az egész világ. Példabeszédek Pótkötött! Gyakran eljártam a Heidelbergi várba megnézni a ritkasággyűjteményt és egy szép napon ugyancsak megleptem a ritkaságok őrét német tudományommal. Csak is németül beszéltem vele. Nagyon érdekelte a dolog, és miután egy darabig elbeszélgettünk, azt mondta, az én németségem rendkívül ritka, lehetséges, hogy unikum, és szívesen besorolná a múzeum gyűjteményébe ha, sejtette volna, mi bekerült nekem ez a tudomány. Azt se lepte volna meg, hogy a megszerzése minden gyűjtőt a tönk szélére sodordna. Haris, meg én az időtájt több heti kemény munkával alapoztuk meg német tudásunkat. És bár derekasa haladtunk, igyekezetünk nagy nehézségekkel és sok bosszúsággal járt, mert tanáraink közül időközben hárman is jobb létre szenderültek. Annak, aki nem tanult németül, halovány fogalma sem lehet róla, mennyire zavarba ejtő egy nyelv ez. Annyi bizonyos, hogy nincs még egy nyelv, amely ennyire hanyag és rendszertelen, ennyire megfoghatatlan és bújócskázó természetű volna. Az ember csak sodródik benne ide-oda, tehetetlenül. Aztán, amikor azt hiszi, hogy na, most elcsípett egy szabályt amely majd szilárd nyugvó pontot ad a tíz beszédrét általános dühöngő kavargásában. Lapoz egyet, és ezt olvassa. A tanuló gondosan jegyezze meg a következő kivételeket. Végigfuttatja rajtuk a szemét, és rájön, hogy a szabály alól több a kivétel, mint ahány a példará. Így aztán újra visszasodródik az áradatba. Megint neki lát megkeresni az ararátot, és megint csak homokot talál. Nekem ez volt, és továbbra is ez a tapasztalatom. Valahányszor azt hiszem, hogy na! Most ragadtam annak az űrzavaros négy esetnek valamelyikét, és úrrá leszek fölötte. Betolagszik a mondatomba egy látszólag jelentéktelen, ám iszonyú, nem is sejthető hatalommal felruházott prepozíció, és kirántja a lábam a talajt. Például a nyelvkönyvem egy bizonyos madár felől érdeklődik. Hol van a madár? Na már most, erre az a válasz, a könyv szerint, hogy a madár a kovács műhelyben várakozik az eső biatt. Hát természetesen nincs az a madár, ami ilyesmit csinálna, de hát az embernek ragaszkodnia kell a könyvhöz. Teljes. Akkor elkezdem kiókumulálni a választ németül. Hátulról kezdem szükségképpen, hiszen a németben ez a módi. Azt mondom magamban. A régen eső hím nemű. Ám, lehet, hogy nő nemű. Esetleg semleges. Túlságosan sok bajlódás lenne utána nézni. Ezért tehát vagy der régen, vagy die régen, vagy das régen. A szerint, hogy milyen neműnek bizonyul majd, ha kikeresem. A tudomány érdekében abból a feltevésből kiindulva folytatom számításaimat, hogy hím nemű. Nagyon helyes. Na, akkor az eső, ha egyszerűen az említés szunyadó állapotában van, bővítmény vagy megjegyzés nélkül, der régen, azaz nominatívus, vagyis alanyesett. Ám, de. Ha ez az eső úgy általánosságban elterül a Földön, akkor már meghatározott helye van, csinál valamit, azaz nyugszik. A német nyelvtan elképzelése szerint ugyanis ez is cselekvés. Ez pedig nyomban datívuszba, vagyis részes esetbe zuttyantja az esőt, és dem régen lesz belőle. A mi esünk azonban nem nyugszik, hanem aktívan, azaz tevőlegesen csinál valamit. Esik. Valószínűleg azért, hogy keserítse azt a szerencsétlen madarat. Ez pedig mozgást jelent, ami azzal jár, hogy a főnév akkuzatívuszba, gyengébe kedvéért tárgy esetbe csúszik. Nem. Dem Régen lesz, hanem Den Régen. Miután ezen adatokból felállítottam a nyelvtani horoszkópot, maga biztosan válaszoltam, és kijelentettem németül, hogy a madár a kovács műhelyben tartózkodik. Végen miatt Den Régen. Régen. Ekkor azonban a tanár könnyedén elintéz azzal a megjegyzéssel, mi valahányszor a végön szó előfordul egy mondatban. Az utána álló főnév mindig genitívuszba, azaz birtokos esetbe kerül, tekintet nélkül a következményekre. Ezért hát a madár, végén des Regens tartózkodott a kovács műhelyben. Kis megjegyzés. Később egy magas szaktekintély úgy tájékoztatott, hogy igenis van kivétel, amely bizonyos sajátos és bonyolult körülmények fennforgása esetén megengedi, hogy az ember azt mondja, végén, den regen. De ez a kivétel semmi másra nem vonatkozik, csak az esőre. Tíz beszédrész van, és mindegyik felett tébrakoncátlan. Egy német újság, bármely átlagos mondata, kifinomult és magasztos ritkaság, amely mély benyomás kelt az olvasóban. A terjedelme negyed hasáb, és magában foglalja, mind a tíz beszédrészt. Oh, de nem ám szabályos rendben, hanem összekeverve. Főleg összetett szavakból épül fel, amelyeket az író a helyszínen eszkábál. És a szótárban nem lehet megtalálni, mert hat-hét szót forraszt össze, hegesztés és varratok, azaz kötőjelek nélkül. 14 vagy 15 különböző témával foglalkozik, amelyek mindegyike, mint egy zárójelbe, parantézisbe kerül. Itt-ott extra méretű parantézisekkel, amelyek három-négy kisebb parantézist foglalnak magukba, mint egy karámmal kerítve a karámokat. Végül pedig az összes parantézis és re két királyi méretű parantézis közé zsúfolódik, melyek egyike a fenséges mondat első sorába kerül, a másik pedig a mondat utolsó sorának a közepére. És ezután jön az ige. Mikor is végre pedzed már, hogy a jó ember miről is beszélt idáig? Az ige után pedig, amennyire megítélhettem, Uztán ékítményként az író lapáttal odahányja még, hogy Haben Sie gewesen gehabt haben geworden sein, vagy valami e -félét. És ezzel felteszi a koronát a monumentális műalkotásra. Azt hiszem, ez a láró üdvri valgás olyasmi, mint az ember aláírását lezáró cikornya. Nincs rá különösebb szükség, de csilos. A német könyveket elég könnyű olvasni, ha az ember tükör elé tartja őket, vagy a fejére áll. Mármint, hogy megfordítsa a mondat szerkezetet. De szerintem német újságot elolvasni és megérteni a külföldi számára, melyen rökre lehetetlenség marad. Még a német könyvek sem teljesen mentesek azonban a parantézis járványos korságának támadásaitól. Bár ezek a rohamog enyhék, csak néhány sorra terjednek ki, ezért, amikor az ember eljut az igéhez, még marad némi értelmük is, mivel az ember sok mindenre emlékszik az előzményekből. Alább közlök egy mondatot egy népszerű, kitűnő német regényből, benne a parántézisnek egy enyhe esetét. Hát ezt most tökéletesen szó szerint fogom lefordítani, Beiktatva a zárójeleket és néhány kötőjelet, hogy megkönnyítsem az olvasó dolgát. Ám bár az eredetiben nincsenek sem záró, sem kötőjelek. Az olvasó magára van hagyva. Botorkáljon el a távoli igéhez, ahogy tud. De amikor a férfi az utcán a... Szaténba és sejjembe öltözött most igen fesztelenül a legújabb divatot követő kormány főtanácsos néval találkozott, s a Az idézett Márlit asszony regényéből a vén kisasszony titkából való. A mondat szerkezete a legelfogadottabb német mintát követi. Megfigyelhetik, milyen messze van az ige az olvasó hadműveleti bázisától? Nos, a német újságokban az igét átteszik a következő oldalra. És olyat is hallottam már, hogy miután egy-két hasában át felvonultatták az izgalmas előzményeket és parantéziseket, néha a nagy sietségben nyomdába adták a cikket anélkül, hogy eljutottak volna az igéhez. Az olvasó ilyenkor persze roppant izgatott állapotba kerül, és tudatlan marad. A mi irodalmunkban is megvan ez a parentézis betegség. Könyveinkben és hírlapjainkban naponta találkozunk eseteivel. Na de még nálunk ez a gyakorlatlan író, vagy a ködös elme, jele és kézjegye, a németeknél ez a kétségbe vonhatatlan jele és kézjegye a gyakorlott toldak, valamint annak a fényességes, intellektuális ködnek, amely náluk a világosságot helyettesíti. Mert ez a nem világosság szükségképpen nem lehet világosság. Ennek belátásához még egy esküdt éles éleslátása is elég volna. Az író elképzeléseinek jócskán zavarosnak, rendetlennek és rendezetlennek kell lennie, amikor neki rugaszkodik, hogy elmondja. Egy férfi találkozott a főtanácsos feleségével az utcán. Aztán ennek az oly egyszerű vállalkozásnak a kellős közepén megállítja a két egymáshoz közeledő alakot, és mindaddig szoborrá merevíti őket, amíg leltárt nem készít az asszony öltözetéről. Hát ez nyilván valók képtelenség. Arra a fogorvosra emlékezteti az embert, aki azonnali, lélegzet visszafolytott érdeklődést kelt az emberben, amikor megmarkolja a fogát a fogójával. Aztán csak áll, és vontatottan előad egy udalmas anekdotát, mielőtt a retteget rántást eszközölné. A parantézisek az irodalomban és a fogászatban egyaránt rossz ízlésre vallanak. Hát van a németeknek másfajta parantézisük is. Ez abból áll, hogy kettévágnak egy igét, és az egyik felét egy izgalmas bekezdés elejére, a másik felét meg a végére teszik. El lehet-e képzelni ennél zavarba többet. Ezeket a vityadákat szétváló igének nevezik. Az egész német nyelvtan teli van ezeknek a szétváló igéknek a fekéjeivel. És minél távolabb kerül egymástól a két részük, annál elégedettebb ennek a büntetnek az elkövetője. Egyik kedvencük a Reiste ab, ami azt jelenti, hogy elutazott. Hát kérem, éme... Itt egy példa, amelyet egy regényből bányáztam ki. Imár összekészítették a bőröndöket, s Johan el, miután megcsókolta anyját és hugait, s még egyszer keblére ölelte imádott grétyennyét, aki egyszerű fehér muszlimba öltözve, dús barna közt egyetlen szál rózsával tipeget le támolyogva a lépcsőn, még mindig sápadtan az elmúlt est rémülete és izgalmai után, de másra sem vágyva, mint hogy szegény, fájó fejecskéjét még egyszer annak keblére hajthassa, akit az életénél is jobban szeretett. Utazott. Nem érdemes azonban a szétváló igéken sokat lovagolni. Hold biztos, hogy az ember hamarosan kijön a sodrából, és ha óva nem intik, és kitart a témánál, végül vagy meglágyul az agya, vagy kővé termed. A személyes névmások és a melléknébi jelzők is megannyi termékeny forrásai a kellemetlenségeknek ebben a nyelvben. Jobb lett volna lemondani róluk. Na, csak egy példa! Ugyanaz a szó, zi, azt jelenti, hogy ön. De ha nőről van szó, azt is jelenti, hogy ő. Azt is jelenti, hogy őt. Jelenti továbbá, hogy ők és őket. Ha csak gondoljuk meg, micsoda koldus szegénysége egy nyelvnek. Egyetlen szóval végezteti el ötnek a munkáját. Még hozzá egy ilyen szegény, gyöngécske, három betűs jószággal. Na de főleg arra gondoljunk, milyen elkeserítő, hogy sosem tudhatjuk, akivel beszélünk, melyiket próbálja ezek közül a jelentések közül az értésünkre adni. Ez egyben azt is megmagyarázza, hogy ha valaki azt mondja nekem, hogy Zi, miért próbálom általában megölni, ha idegen az illető? Na már most nézzük csak a melléknevet. Az egyszerűség itt igazán előnyös lett volna. Következésképpen a nyelv feltalálója annyira összekuszálta a dolgot, amennyire csak telt tőle. Amikor mi tulajdon felvilágosult nyelvünkön jó barátokról vagy barátainkról akarunk beszélni, kitartunk egyetlen alaknál, és se bajunk, se bosszuságunk nincs vele. Ho-ho-ho-ho, <tosz> csak hogy. A német nyelvben ez másként van, ám. Amikor a német ráteszi a kezét egy melléknévre, tőstént elkezdi deklinálni, és addig deklinálja, amíg minden józan észt ki nem deklinál belőle. Pont olyan rémes, mint a latin. Azt mondja például, egyes szám, nominativus, mein guter freund. Jó barátom. Genitívus, meines guten freundes. Jó barátomnak a dativus, meinem guten freunde. Jó barátomnak akkusatívus, meinen guten freund. Jó barátomat! Nincs vége. Több szám. Meine guten Freunde. Jó barátaim. Mine guten Freunde. Jó barátaimnak a... a... Meinen guten Freunden. Jó barátaimnak. Meine guten Freunde jó barátaimat. Hát kérem, már most bízzuk csak a tébojda várományosára, próbálja az emlékezetébe vésni ezeket a variációkat. Aztán meglátjuk, milyen hamar bekerül. Az ember alig, hanem jobban elboldogul Németországban, barátok nélkül, mintha ennyi bajt vesz anyakába miattuk. Bemutattam, milyen veszeltséges eldeklinálni egy jó, hím barátot. Hm, <gül> ám ez csak egy harmada a munkának, hiszen a melléknévnek különféle más faszerulatait kell megtanulnunk, amikor a főnév nőnemű, és megint másokat, amikor semleges nemű. Már most... Ebben a nyelvben több a melléknév, mint Svájcban a fekete macska. És mindet szakasztott olyan műgondal kell deklinálni, mint a fente bemutatott példában. Nehéz? Fáradságos! Hát ezek a szavak halovány képet sem adhatnak róla. Hallottam, amint Heidelbergben egy kaliforniai diák kielentette, hogy Szíves ebben deklinál, azaz hajtogat, tíz korsó meleg sört, mint egyetlen német melléknevet. E nyelv feltalálójának láthatólag gyönyörűséget el benne, hogy a lehető bonyolultabbá tegye. Például, ha csak úgy szóba kerül egy ház, house, egy ló, ferd vagy egy kutya, hund. Az ember úgy ejti ezeket a szavakat, ahogy leírtam. Na igen ám, de ha datívuszban emlegeti őket, menten hozzáragaszt egy ostoba és fölösleges ET. és úgy ejti őket, hogy hauze, ferde, hund. Mivel pedig a szó végéretet E gyakran a többes számot jelzi, a kezdő nyelvtanuló valószínűleg egy álló hónapig ikrek szaporítja a datívuszba tett kutyát, mire ebb a tévedésére. Ugyanakkor sok kezdő nyelvtanuló két kutyát vásárol és fizet ki, de csak egyet kap, mivel tudatlanságában egyes -egy szám datívuszban vásárolta az ebet, holott ő azt hitte, hogy többes számban beszél. A törvény pedig a nyelvtan szigorú szabályai alapján ilyenkor természetesen az eladó oldalán áll, és kártérítési perről szó sem lehet. A német nyelvben minden főnév nagybetűvel kezdődik. Na, ez jó ötlet és ebben a nyelvben a jó ötlet, a ritkasága folytán szükségképpen szemet szúr. Ezt a nagybetűsítést csak helyeselhetem, mert az ember ezáltal jóformán első pillantásra felismeri a főnevet. Néha persze óhatatlanul is tévedésbe esünk, és összetévezhetjük egy személy nevét egy dolog nevével, és jó, csomó időt elvesztegetünk, amikor megpróbálunk valami jelentést kihámozni belőle. A német nevek majdnem mindig jelentenek valamit. Ez csak még jobban becsapja ajánlott tanulót. A minap lefordítottam egy mondatot, amely így szólt: A dühött nőstény tigris elszabadult, és fölfalta a szerencsétlen fenyő erdőt. Tannenwald. Hát ebben azért mégis kételkedtem, és amikor nyeki gyűrkőztem, kiderült, hogy a Tannenwald ebben az esetben egy férfi neve volt. Minden főnévnek nyelvtani neve van. Na de a nemek megoszlásában nincs se értelem, se rendszer. Így aztán minden egyes főnévnek a nemét külön-külön be kell biflázni. Más módszer nincs. Ehhez viszont az embernek olyan emlékező tehetsége kell, hogy legyen, mint egy kalendáriumnak. Németül egy ifjú hölgynek nincs neme. A marharépának viszont van. Gondoljuk csak meg. Micsoda eltúlzott tiszteletre mutat ez a répa, és micsoda goromba tiszteletlenségre a lány iránt. No egy kis ízelítő a német nyelvtani nemekből. A fa hím nevű, a bimbója nő nemű, a levelei semleges nevűek. A lovaknak nincs nemük, a kutyák hím, a macskák nő neműek. Na, természetesen a kandúrokat is beleértve. Az ember szája, nyakka, keble, könyöke, ujja, körme lába és teste az, mint hím nemű. A feje pedig vagy hím, vagy semleges nemű. A szerint, hogy melyik szót választja rá, és nem a szerint, hogy milyen nemű az illető, aki a nyakán viseli. Mert Németországban minden nőnek, vagy férfi feje, vagy nem nélküli feje van. Az ember orra, ajka, válla, melle, keze és lábujja nő nemű, míg a hajának, a fülének, a szemének, az állának, a lábszárának, a térdének, a szívének és a lelki ismeretének semmiféle neme nincsen. Hát amit a nyelv feltalálója a lelki ismeretről tudott, azt. Valószínűleg hallomásból szedte össze. A fenti boncolás után az olvasónak be kell látnia, hogy Németországban a férfi ugyan férfinak tarthatja magát. Mihelyt azonban alaposabban megvizsgálja a dolgot, óhatatlanul kételkednie kell ebben, és ráébrednie a keserű igazságra. Miszerint szerint csak Tölöttém nevetséges keverék. És ha végül azzal a gondolattal próbálná vigasztalni magát, hogy ennek a gezemi cének legalább egy harmadában mégis megbízhat, mert az férfias és hím nemű, a reményeit menten elhervasztja a megrázó felismerés, hogy tudnélik, e tekintetben semmivel sincs jobban eleresztve, mint hazájának bármelyik asszonya, vagy tehede. Az igaz, hogy a nyelv feltalálójának valamely elnézése folytán az asszony németül is nőnemű. Na de a feleség, vibe, már nem. Ami igazán sajnálatos. A német nyelvtan szerint a hal hímnemű, na apikkelje az nőnemű. De a halaskofa se ez, se az. A feleséget nem nélkülinek nyilvánítani öreg hiba. De a túljellemzés alig, hanem nem még rosszabb. A német úgy emlegeti az angolt, hogy Englander Ha meg akarja változtatni a nemét, hozzácsapja, hogy in. Ez jelenti az angol nőt Englanderin. Ez igazán megfelelő leírásnak tűnik. Na, de a németnek még ez sem elég pontos. Így hát a szó elébe vigyeszti azt a névelőt, amely jelzi, hogy az utána következő Isten teremtménye nőnemű. És ezt írja. Die englönderin. Ami azt jelenti, a nő angol nő. Azért szerintem... Ez már azért úzás. Nos, mondjuk, hogy a nyelvtanuló már beibiflázta, na csomó főnév nemét. A nehézségeknek azonban még korán sem ért a végére. Egyszerűen képtelen rábeszélni a nyelvét, hogy különféle dolgokat nőnek vagy férfinak emlegessen, amikor világ életében megszokta, hogy ezek. Semleges tárgyak. Valahányszor megfogalmaz magában egy német mondatot, megfelelő helyükre illeszgetve a nőnemű és hímnemű dolgokat, mire összeszedi a bátorságát, hogy az ki is mondja, már nem ér az egész semmit. Abban a pillanatban, ahogy megszólal, nyelve rátér a megszokott csapásra, és a gondosan kidolgozott hím és nőnemű alakokból csópa semleges lesz. A külföldi számára minden nyelvben zűrzavarok gazdag forrása a hasonlatosság olyan szavak között, amelyeknek a jelentése még csak nem is emlékeztet egymásra. Így van ez a mi nyelvünkben is, és még inkább a németben. Itt van például az a zűrös szó, hogy Ferminl. Engem ez annyira emlékeztet, okkal vagy sem három-négy másik szóra, hogy sose tudom, azt jelenti-e, hogy megvetett, lefestett, avagy gyanúsított, amíg meg nem nézem a szótárban, amikor is kiderül, hogy megházasodott. Tömegével akadnak ilyen szavak, és szörnyű kínokat okoznak. fokozza a nehézségeket, hogy vannak szavak, amelyek látszólag hasonlítanak egymásra, pedig erről szó sincs. De épp annyi baj van velük, mintha hasonlítanának. Hát, például ott van az a szó, hogy fermíten kiadni, vagy adni. meg az, hogy ferheiráten. Ez egy másik szó a házasodásra. Hallottam egy angolról, aki Heidelbergben bekapogott valakinek az ajtaján, és a tőle telhető legjobb németséggel ajánlatot tett. Szeretné verheiraten a házat. Aztán vannak szavak, amelyek mást jelentenek, ha az ember az első szótagjukat hangsúlyozza, és... Megint egészen mást, ha az utolsóra veti a hangsúlyt. Van például egy szó, amely vagy szőkevényt jelent, vagy azt, hogy az ember végiglapoz egy könyvet. A szerint, hogy hol a hangsúly. Egy másik pedig azt jelenti, hogy társulni valakivel, vagy elkerülni az illetőt. Már megint csak a hangsúly szerint. Amit általában és mérget vehetünk rá, rossz helyre teszünk, és bajba kerülünk. Vannak viszont rendkívül hasznos szavak ebben a nyelvben. Például a slág, vagy a cuk. A szótárban háromnegyed hasábot tölt meg a slág, és más felett a cuk. A slág szó többek között ütést, Csapást, szélhűdést, gutaütést, fajtát, verést, megrázkódtatást, csattanást, pofont, lüktetést, taktust, pénzdarabot, bélyeget, mienséget, modort, sorompót, kocsiajtót, favágást, pacsirta csattogást, dörgetyűt, bordahíjat, hullámverést, kötélhurkot, vetésforgót, erdőírtást és löketet. Nyah. Ez az egyszerű és pontos jelentése, mondjuk a korlátozott és megbékjózott jelentése. De vannak módszerek, amelyekkel fel lehet szabadítani. Na, akkor aztán szárnyakat kap, szabadon repül, és soha meg nem nyugszik. Tetszés szerint bármilyen szót a végére akaszthatunk és akkor bármit jelenthet, amit csak akarunk. Elkezdhetjük a slág slágádörrel, ami ütőeret jelent, és rágazhatjuk szórul szóra az egész szótárat végig a teljes abc -n. Egészen a slágvasszorig, ami fenékvizet jelent, és a slágmuterig, ami agyóst. Ugyan ez a helyzet a cuggal. Szűkebb értelemben a cug jelentése húzás, rántás, vontatás, húzat, felvonulás, menet, folyamat, repülés, irány, expedíció, vonat, karaván, átkelés, haláltusa, érintés, zsinór, virágzás, költöztetés, jellemvonás, arcvonás, megkülönböztető jegy, Saklépés, orgonoregiszter, csapat, fuvallat, elfogultság, fiók, hajlandóság, lélegzetvétel és kefele vonatt. Hú, de hogy ez a jószág mit nem jelent, ha összes megengedett csingilingjét ráaggatjuk? Azt még nem sikerült felderíteni. A slág és a cuk hasznossága egyszerűen felbecsülhetetlen. Pusztán ezzel a kettővel, valamint az álzó szóval fölfegyverkezve, van-e valami, amit az idegen német földön el nem érhet? A német azó az angol tudja kifejezés megfelelője, és az ég adta világon semmit nem jelent. Amint a beszédben, mert írásban néha azért jelent valamit. Valahányszor egy német kinyitja a száját, kirepül belőle egy azzal, és valahányszor becsukja kettéharap egyet, amelyik éppen kifele igyekezett. Na már most, ezzel a három nemes szóval felfegyverkezve, az idegen mindig ura a helyzetnek. Beszélhet nyugodtan. Félelem nélkül ömölhet belőle a hézagos német tudása, mert amikor nem talál egy szót, csak oda egy slágot a hézakba, és minden valószínűség szerint pompásan bedugaszolja. Na, de ha nem, akkor nyomban utána zúdít egy cúgot. A kettő együtt már majd nem biztosan eltömi a lyukat, és ha valami csoda folytán mégis kudarcot vallanának, egyszerűen azt mondja, hogy e -e, azó, és kap egy pillantásnyi gondolkodási időt a keresett szóhoz. Amikor az ember Németországban megtölti társalkási fegyverét, a leghatásosabb töltény egy-két slág és egy-két cúg mert mit sem számít, hogy a többi lövése cél téveszt. Ezekkel óhatatlanul is eltalál valamit. Aztán mondjuk nyájasan azt, hogy azó, és töltsünk újra. Semmi sem teszi oly kecsessé, elegánsá és feszte lenné a német vagy az angol társalgást. Én a teli szógyuk, azokkal, meg velekkel, meg tudjákkal. Noteszomban találtam a következő feljegyzést. Július 1 Tegnap a kórházban sikeresen eltávolítottak egy 13 szótagú szót egy Hamburg közelében lakó észak-német betegből, de mivel a sebészeknek az volt a benyomásuk, hogy colstokot nyelt le, Sajnálatos módon rossz helyen nyitották fel, és a beteg elhalálozott. A szomorú eset az egész várost gyászba borította. Ez a kis hír szolgáltatja a textust néhány következő megjegyzésemhez. Témám egyik legfurcsább és legnevezetesebb vonásáról. A német szavak hosszúságáról. Egyes német szavak olyan hosszúak, hogy nem látni a végüket. Nézzük csak meg a következő példákat. Freundschaftsbezeugungen, dilettanten aufdringlichkeiten, ferzemlungen. Ezek a jószágok, ezek nem szavak. Ezek betűkörmenetek. Na és Koráncsem ritkák. Valahányszor az ember kinyit egy német újságot, ott menetelnek méltóság teljesen alapjain. Ha van egy kis képzelő tehetségünk, még a zászlókat is látjuk, a rezes bandát is halljuk hozzá. A legjámborabb témába is harcias izgalmat visznek. Hát engem rendkívül érdekelnek ezek a furcsaságok. Valahányszor igazán szép példányjal találkozom, spiritusba teszem, és beillesztem a házi múzeumomba. Így módon egész értékes gyűjteményt sikerült összehoznom. Ha másod példányra bukkanok, kicserélem más gyűjtőkkel, így változatosabbá teszem az állományomat. Íme néhány díszpéldány Nemrégiben vásároltam őket egy árverésen egy tönkrement csecsebecse ingóságai közül. Generalstaatsverordenten altertumswissenschaften Altertumswissenschaften, Kinderbevárungsanstalten Unabhängig Wiederherstellungsbestrebungen Waffenstillstandunterhandlungen Na, hát amikor ilyen hatalmas hegyvonulat húzódik át egy nyomtatott oldalon, természetesen felékesíti és megnemesíti az irodalmi tájképet. Ugyanakkor azonban elkeseríti a kezdő nyelvtanulót, mert eltorlaszolja az útját. Nem tud átkúszni alatta. Nem tud átmászni fölötte, és nem tud bele alagutat fúrni. A szótárhoz folyamodik, na de ott sem le a segítséget. A szótárnak valahol meg kell vonnia a határt, így az e féle szavakat kihagyja. Na, és igaza is van, mert ezek a hosszú bicsodák nem törvényes ágyból született szavak, hanem szóhalmazok és a föltalálókokat fel kellett volna akasztani. Olyan összetett szavak ezek, amelyekből kihagyták a kötőjeleket. A fölépítésükhöz használt különféle szavak benne vannak a szótárban. Na de teljesen szétszórva. Így aztán az embernek egyenként kell őket kivadásznia. A végén rájön aztán a szörny jelentésére, de csak unalmas és idegesítő fáradás árán. A fenti példák némelyikén magam is kipróbáltam ezt az eljárást. Waffenstillstandsunterhandlungen. a jelleg szerint fegyverszünet tárgyalásokat jelent, ami ostoba és ormótlan összevonása a fegyverszüneti tárgyalások kifejezésnek. Az unabhégi keizserklérungen valig, függetlenség nyilatkozatokat jelent, ami én szerintem semmivel sem jobb, mint a függetlenségi nyilatkozatok. General Staatsverordenten ma amennyire ki tudom hüvejezni, annyi, mint általános állami képviselő gyűlések ami megítélésem szerint pusztán ritmikusan ömlengő eufemizmus az országgyűlésre. Valamikor a mi irodalmunkban is jócskán előfordult fajta bűntény. De most már kiment a divatból. Annak idején soha el nem feledhető eseteket emlegettünk a helyet, hogy beértük volna az egyszerű és tökéletesen kielégítő emlékezetes szóval. Aztán nyugodtan folytattuk volna a dolgunkat, mintha mi sem történt volna. Akkoriban nem elégettünk meg azzal, hogy bebalzsamozzuk és tisztességesen eltemessük az ügyet. Síremléket is akartunk emelni fölébe. Hírlapjainkban, min a mai napig ott lappang ez az összetételi betegség, csak most már német módra elhagyják a kötőjeleket. Ez azonban igazi csekélység a nehézkes és rémes német rendszerhez viszonyítva, amely valósággal halmozza a űrzavaros összetételeket. Hát illusztrációként bemutatom itt a következő hírt egy Mannheimi úrságból, paralelfordítással. Tegnap előtt valamivel este tizenegy óra után, a kocsis nevezetű ezen városban álló kocsma leégett. Amikor a tűz az égőház tetején álló gólyafészket elérte, el a szülő gólyák elrepültek. De amikor a mellette dühöngő tűztől körülvet fészek maga is tüzet fogott, a Gyorsan visszatérő anya gólya, egyenesen a lángok közé vetette magát, és meghalt. Szárnyait kicsinyei fölé beterjesztve. Hát még a nehézkes német mondat szerkezet sem képes a pátoszától megfosztani ezt a képet. Hát sőt, valahogy, mintha még erősítené is. Ez az újság hír hónapokkal ezelőtt kelt. Hamarabb is felhasználhattam volna, de azért vártam, hogy hírt kapjak az apagójáról. Na, azóta is várok. Azó, ha nem sikerült volna igazolnom, hogy a német nehéz nyelv, a szándékom esetre ez volt. Hallottam egy amerikai diákról, akitől megkérdezték, hogy halad a némettel. Habozást nélkül válaszolt. Egyáltalán nem haladok. Keményen tanultam három álló hónapig, és ennek eredményeképpen mindössze egyetlen német kifejezést tudok felmutatni. Na azt, hogy zwei glass, két pohárral. Egy pillanatra tűnődve elhallgatott, aztán lelkesen még hozzátette. Aha, de ezt aztán alaposan tudom. És ha nem bizonyítottam be azt is, hogy németül tanulni idegesítő és dühítő stúdium, akkor a kivitelezésben volt a hiba, nem a szándékomban. Nemrégiben hallottam egy megviselt... Súlyos megpróbáltatásokat kiállt amerikai diákról, aki időn gyötrelmeit már nem tudta tovább elviselni. Azzal könnyített a szívén, hogy egy bizonyos német szóhoz folyamodott enyhülésért. Az egész nyelvben az egyetlen szóhoz, amelynek a hangzása kedves és drága volt a fülének, és megnyugtatta a meggyötört szellemét. Ez a szó a franc volt. Amikor azonban megtudta, hogy francnak írják és Ferencet jelent, elveszítvén támaszát és tabkövét, sorvadásba esett és elhúnyt. Úgy érzem, bármely hangos, Mozgalmas, viharos esemény leírása németül szükségképpen szelídebb, mint angolul. A mi megfelelő jelentésű szavainknak mély, erős és zengzetes a hangzása. A német megfelelőik pedig véznának, szelídnek és erőtlennek tűnnek. Boom, burst, crash, roar, storm, below. Blow, thunder, explosion, howl, cry, shout, Yell, krón, battle, hell, <gül> meg annyi nagyszerű szó. Hangzásuk ereje és kiterjedése jól illik a dolgokhoz, amelyeket leírnak. Na de a német megfelelőik? Ha az én impozáns és tiszteletet parancsoló fülem, nem csak. Dekoráció dekoráció szolgál, hanem a hangok elemzésének pompás eszközéül is, akkor ezeket kellemes altatódalként énekelhetjük gyermekeinknek. Van ember, aki hajlandó volna meghalni egy csatában, amelyet olyan jámbor szó jelöl, mint a slacht. Vagy egy szál ingallérba és pecsügyőrübe öltözve, nem érezné-e magát túlságosan bebugyaláva az a sétára induló tüdőbajos, aki olyan viharba kerülne, amelynek leírására a csillámló flittert utánzó a szót alkalmazzák. Vagy vegyük szemügyre a robbanás szót. Több német megfelelője közül is a legerőteljesebbet Ausbruch. Hát ennél, ami tőzbrás, fokkefe szavunk is erőteljesebb. Szerintem a németek jól tették, ha átvennék a nyelvünkbe a különösen pusztító erejű robbanások leírását. Miután részletesen bemutattam ennek a nyelvnek jó néhány bűnét, most az a rövid és kellemes feladat áll előttem, hogy bemutassam az erényeit. A főnevek nagybetűvel való írását már említettem, de ezt az erényt messze túlszárnyalja egy másik. Az, hogy a szavakat a hangzásuknak megfelelően írják. Elég egyetlen rövid lecke, és a nyelvtanuló már tudja, hogyan kell bármelyik német szót kiejteni, a nélkül, hogy kérdezősködnie kellene? Na, még a mi nyelvünk esetében, ha egy nyelvtanuló megkérdezni. hogyan ejtjük azt, hogy B.O.W. Ne kénytelenek lennénk azt válaszolni? Hát ezt így önmagában véve senki sem tudja megmondani, csak ha a szöveg összefüggésből megállapítjuk, hogy mit jelent. Az a jószágé amivel nyilakat lövöldöznek, avagy fejbicentés, vagy de talán egy csónak előső fertája. Egyes német szavak különlegesen hatásosak és erőteljesek. Például azok, amelyek a szerény, békés és szeretetteljes családi életet írják le. Azok, amelyek a szeretetre vonatkoznak. Annak minden formájában, az arra járó idegen iránti szívélyességtől és őszinte jóalkarattól egészen a heves udvarlásig. Azok, amelyek a szabad természettel, annak lágyabb és kedvesebb oldalaival foglalkoznak, rétekkel és erdőkkel, madarakkal és virágokkal, a nyár illatával és napsütésével. A békés téli éjszakák holtfényével. Egy szóval mindennel, ami nyugalmat, derűt és békességet áraszt. Azok, amelyek tündérország lakóit és csodáit írják le. És végül és mindenek felett, a pátozt kifejező szavakban, felülmulhatatlan, gazdag és erőteljes ez a nyelv. Vannak német dalok, amelyek a nyelvet nem értő idegent is megrékatják. Ez arra val, hogy a szavak hangzása pontos, híven és pontosan értelmezi jelentésüket. Jól tájékoztatja a fület, s a fülön keresztül a szívet. Világszerte akadnak olyan emberek, akik nem kímélik a fáradtságot, hogy kimutassák egy vallás vagy egy nyelv hibáit. Aztán nyájassan odébálnak, anélkül, hogy bármiféle építő javaslatot tennének. Na hát én nem tartozom közébük. Kimutattam, hogy a német nyelv reformra szorul? Teljes. Hm? Készen állok megreformálni legalábbis kész vagyok megfelelő javaslatokat tenni. Ez mások esetében talán szerintelenségnek látszana, de én több mint kilenc hetet szenteltem ennyelv gondos és kritikus tanulmányozására. Így jogos önbizalommal állíthatom, hogy képes vagyok a megreformálására. Mindenek előtt Elhagynám a datívuszt. Összezavarja a többes számot. A soha senki nem tudja, hogy mikor is van datívuszban. Na, kivéve, ha véletlenül rájön. De még akkor sem tudja, mikor és hol került bele. Mióta van benne, és hogyan fog belőle valaha is kikecmeregni. Á, ah, datívusz, mint esett, csupán cifra csacskaság. Jobb kihaintani. Ezután jóval előbbréphoznám hoznám az igét. Akármilyen hatásos igét töltünk is be mondatunk pisztajába. Megfigyelésem szerint a jelenlegi német irányzékkal soha nem találunk igazán telibe legfeljebb megnyomorítjuk azt a témát. Így hát ragaszkodom hozzá, hogy ez a fontos rész előre kerüljön. Olyan helyzetbe, ahol szabad szemmel is jól látható. Harmadszor, Importálnék néhány jó, erős szót az angol nyelvből, amivel Károbkodni lehet. Továbbá, amelyeket mindenféle éling dolgok élénk kifejezésére lehet használni. Negyedszer. Átrendezném a nemeket, és a teremtő akaratának megfelelően osztanám szét őket. Hát ha ásért már nem, hát már csak a tiszteletem jeléül is. Ötötször eltörölném azokat a hosszú összetett szavakat, vagy megkövetelném a szónoktól, hogy felvonásokban adja elő őket, és a pszünetekben frissítőket, meg egyebeket osztogasson. A legjobb volna kiírtani őket, mert a gondolatokat könnyebb befogadni és megemészteni, amikor egyenként jönnek, mint amikor ömlesztve. Az intellektuális táplálék épp olyan, mint minden más táplálék. Kellemesebb és jótékonyabb kanalanként, mint lapátszámra. Hatodszor Kötelezném a beszélőt, hogy amikor befejezte, álljon meg! És ne akassza a szónoklata végére azt a haszontalan... Haben Sie gewesen gehabt haben geworden sein? láncott. Az eféle mütyürkék megfosztják a méltóságától a beszédet, Pa helyet, hogy fokoznák a kecsességét. Vétek használni őket. Levelük! hetetszer Sudba dobnám a parantézist tó a reparantézist, a re re és a re re re re re Hasonlóképpen a végső mindent magába foglaló királyi méretű hiper Mindenkit köteleznék rá, akár alacsony sorú, akár magas állású, hogy vagy egyszerűen és egyenesen adja elő a meséjét, vagy tekerje össze üljön rá, és maradjon csöndben. E törvény megsértése halálbüntetést vonna maga után. szor és utoljára. Megtartanám a cugot, meg a slágot az összes csüngelékeikkel, és kihajintanám a szókincs többi részét. Hát ez felettéb egyszerűsítené a nyelvet. Ezennel felsoroltam, mit tartok a legszükségesebbnek és legfontosabb változtatásnak. Hm, ingyen és bérmentve. Ennél több talán tőlem nem is volna elvárható, pedig... Vannak más javaslataim is, amelyeket, ha javasolt módosításaim eredményeképpen a kormány hivatalosan megbíz a nyelv megreformálásával. módon állna, és hajlandó is lennék folyamatba tenni. Filológiai tanulmányaim eredményeképpen meggyőződtem arról, hogy tehetséges ember megtanulhat angolul, kivéve a helyes írást és a kiejtést, hogy 30 óra alatt. Mondjuk franciául 30 nap alatt, és németül harminc év alatt. Nyilvánvalónak látszik tehát, hogy ez utóbbi nyelv nyesegetésre és javításokra szorul. Ha úgy marad, ahogy van, akkor szelíden és teljesen a holt nyelvek közé kell sorolni, mert csak a holtaknak van elegendő idejük, hogy megtanulhassák. Wenn er aber auf der Straße der insamt und Seide gehüllten, jetzt sehr ungeniert nach der neuesten Mode gekleideten begegnete.